Skäggetorp i Linköping, onsdag den 25 augusti 2021. En man i 30-årsåldern och flera andra käkar lunch inne på en restaurang när det börjar skjutas. Flera skott avlossas och mannen dör. Det var strax efter klockan 1 idag som vi fick flera samtal om skottlossning här i Skäggetorps centrum. Trots flera vittnen har någon misstänkt ännu inte kunnat gripas. Sex mord har varit i gängmiljön och är ett resultat av konflikter mellan olika kriminella grupperingar i Linköping. Mordet i Skäggetorp riskerar att bli ett av flera mord med skjutvapen som förblir ouppklarade. Petra Krim, om det nya våldet i Linköping del 2 de ouppklarade morden. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Aldén. Ja, i förra veckan så pratade vi om Linköping också och mordförsöket i Ryd. Och det är ju den enda skjutningen om närmare 20 i Linköping det senaste året som än så länge tagit sig hela vägen till just tingsrätten. Totalt är det just sex personer som har mördat det senaste året. Och i måndags då häktades faktiskt en man misstänkt för medhjälp till mord i ett av de här senaste morden. Det skedde 28 januari i år. Samtidigt ser vi indikationer på att konflikter mellan grupperna i Linköping också har kopplingar till Stockholm. Och konflikten och skjutningarna i Linköping det har ju varit ett av de ämnen som flest lyssnare har hört av sig om och haft frågor kring. Så vi bestämde ju snabbt, och det tog vi i förra veckan också, att vi behöver ju ha två avsnitt här för att försöka reda ut vad det är som sker i den här staden och ge en så tydlig bild som möjligt. Och något som slagit oss under arbetet mm. som vi gjort tillsammans då med Peter Weide från P4 Östergötan, det är hur stökig konflikten i Linköping är. Vi pratar ofta om territoriella nätverk och att de kan ha rätt otydliga konfliktlinjer. Allianser kan skifta väldigt snabbt. Men det vi mött på i Linköping, det är dels ett antal Olika grupperingar där mm. lojaliteterna har skiftat men också ett stort MC-gäng som efter mordet på en medlem går till attack mot tidigare allierade och till och med tidigare medlemmar. Sen är det något annat som sticker ut och det är den enorma ökningen av skjutvapen i staden. Det är något som delvis också återspeglas i polisens beslagsstatistik. Men även om flera vapen tagits i beslag är det ju många som fortfarande finns kvar ute på gatorna. Till exempel vapnet, eller för den delen vapnen som användes vid mordet i Skäggetorp den 25 augusti förra året. Under onsdags eftermiddagen bekräftade polisen att en person dödades vid skottlossningen i Skäggetorp centrum i Linköping strax efter lunchtid. Och Stefan... Mannen i 30-årsåldern som blir ihjälskjuten var, som det brukar heta, känd av polisen. Men också en son, bror, pappa till ett barn. Och det är såklart en enorm tragedi för anhörigarna när något sånt här händer, oavsett vad man har i bagaget. Polisen säger att utredningen fortfarande pågår och vi ska återkomma till vad som händer i den men också hur misstankarna ser ut. Men det är klart att många blir berörda och påverkades av det här mordet och hur det då skedde. Och inte bara avrätta att döda en person som man uppfattar som sin fiende utan att göra det i ett sammanhang där det finns civilbefolkning runt omkring mitt på ljusa dagen i stadsmiljöer eller i tätbebyggt område. Maren Demirok är Centerpartistiskt kommunalråd i Linköping. Det saknar motstycke av vad vi har sett tidigare. Det är en råhet som jag aldrig har varit i närheten av eller upplevt på det här sättet. Så det är en nivå på våld som har eskalerat oerhört mycket och är helt oacceptabelt. Det finns liksom inga ord att säga om råheten i det här. Händelser som mordet i Skäggetorp, det riskerar ju också att påverka inte bara människor som bor i Linköping utan också de som överväger att flytta dit. Det påverkar ju allting. Det påverkar inte bara oss som bor här. Det påverkar människor som ska, vi ska flytta hit. Det påverkar... Eh familjer till ungdomar som har kommit in på universitetet när föräldrarna hör av sig och säger du, är det verkligen säkert att låta mitt barn bo i den här stadsdelen? Eller så. Om man bortser bara från de mänskliga tragedin som det här innebär i skjutningarna så, så påverkar det bilden av Linköping oerhört negativt. Och för att försöka förstå hur vi hamnade här med sex mord med skjutvapen på ett knappt år så ska vi göra ett historiskt svep för att försöka se vilka grupper som varit aktiva i Linköping, en stad som historiskt sett har varit ganska lugn. Under 90-talet var våldet som polisen stötte på främst kopplat till våldsamma grupperingar inom dåvarande vit maktrörelsen som hade ett starkt fäste i Linköping. Men också från autonoma grupper på vänstersidan och narkotika eller våldsbrottslighet kopplat till de här grupperingarna det var inte alls lika vanligt som det är till nätverken som finns idag. Säpo slog i förra veckan till mot den nazistiska organisationen Nordland. Vid den husransakan i Linköping beslagtogs så kallad vit maktmusik och propagandamaterial. Två personer greps men släpptes efter förhör. Det blir nu justitiekanslern som får utreda ärendet och avgöra om åtal ska väckas. Misstanken gäller hets mot folkgrupp. Och i början av 00-talet så försökte Hells Angels etablera sig i stan via sin dåvarande undergrupp Hog Riders. Men då gör kommunen en ganska ja, sofistikerad manöver kan man säga. De lyckas köpa upp klubbens lokaler i ett industriområde och jämna den bokstavligen talat med marken. Men Hells Angels dök upp ganska kort efter det här, bara 4,5 mil bort i grannstaden Norrköping. Och där så skaffade man sig en lokal Precis i närheten av polishuset. Norrköping och Linköpingskriminella aktörer ska också visa sig vara ett tätt sammankopplande. Städerna ligger ju också väldigt nära varandra. Och det är hälsaindel som under början av 2000-talet ska dominera i det här området. Gruppen har under den här perioden konflikter med ett annat MC-gäng som heter Outlaws MC som etablerade sig i Östköttska och Åtvida-bergen under den här tiden. Men Outlaws som handlade under väldigt stark press från andra MC-grupper och man la ner till slut. Nej, men vi har väl sett att eh, i flera år nu att, att vi har haft olika kriminella grupperingar i, i Linköping. Jon Skog har jobbat många år vid Linköpingspolisen. Och, eh, det handlar ju om, om eh, narkotika och det handlar om makt. Eh, och, eh, vi ser att det har funnits en hel del konflikter. Sen har inte vi sett våld av det här slaget och framförallt inte av den här frekvensen tidigare. Men jag tror nog att, att tittar man tillbaka några år så kan man nog se en, en utveckling som, som är bakgrunden till, till där vi har, vi har hamnat i, idag. När man går tillbaka i arkivet och lyssnar på de som jobbade förebyggande mot nätverkskriminalitet så låter det tyvärr rätt lik det som man hör idag. Det är unga som av olika anledningar hamnat i ett utanförskap och som har en milt sagt skeptisk inställning till polisen. Det är ju snabba pengar och få vara med i något sammanhang. Så här lät det i Sveriges Radio för drygt tio år sedan, sommaren 2011. Det här är ofta människor som har varit stökiga ända sedan de är rätt unga, men man blir utkastad från fritidsgård och vad man än är genom sitt sätt att vara då så. Man gjorde då ett antal reportage om utvecklingen i just Linköping. Så är det någon som kommer och erbjuder att de får med i någon gruppering så är det väldigt lätt att hoppa på. Även om polisen här lyckats sätta flera gängmedlemmar i fängelse efter att de begått ett eller flera brott så måste tillströmningen till gängen. Klart man är orolig men man, man måste ju leva också. Mycket är ju liksom vilken plats man befinner sig vid tidpunkt och så själv. Så jag, jag går själv sällan på krogen och sent ute på kvällar och sånt där. Alin Anders Larsson, har tagit det. För att komma åt de här problemen behöver ju såklart polisen dels jobba med uppklaringen för att få stopp på hämndskjutningar och en våldsspiral. Men det handlar ju också om det förebyggande arbetet där fler sammansektörer än polisen behöver göra sitt. Vi hör Jon Skog vid Linköpingspolisen igen. Jag ser ju att, att det finns ett stort utanförskap i de här områdena. Vi ser att unga människor växer upp och inte har den tron på samhället och samhällets spelregler som är förutsättning, en förutsättning för att, att vi ska få en, en demokrati. Så jag tror att, att där någonstans så måste man nog börja med om man ska komma till rätta med, med det här problemet. Och om vi då kollar närmare på 2010-talet- då drabbas Linköping som många andra städer- av en ny typ av självmarkerande gäng. Man kan kalla dem MC-klubbar, fast utan MC. Och det är framförallt ett gäng, Black Cobra, som gör entré. Under den här tiden så rapporteras de konflikter- mellan flera olika kriminella nätverk och det skjuts en hel del- och en av skjutningarna som sker under den här tiden- den är riktad mot den mannen som sedan mördades i Skäggetorp i augusti förra året. Och då sköts det mot hans bostad och det blev tyvärr aldrig uppklarat. Ett år senare, sommaren 2014, då sker ett mord nära Nygårdsskolan i Skäggetorps centrum- och flera personer grips där. Men inte heller där blir någon åtalad eller dömd- men det satt mot folk från Black Cobras häktade under den här tiden. De senaste åren har de kriminella gängen i Linköping vuxit och i natt greps 17 personer efter en dödsskjutning i stadsdelen Skäggetorp. Så här lät det i Nyheter sommaren 2014. 16 av dem har nu anhållits och de här personerna har kopplingar till gängen Black Cobra och Berga-gänget. Men hur har de här gängen kunnat bli så stora i Linköping och vad är det egentligen för typ av grupper? Jag har nu med mig Charlotte Friborg som är publisher på Össkötsa Korrespondenten. Välkommen. Alltså, det, här var ju, det här är ju en i leden av flera sammandrabningar som vi har sett flera, under flera år. Och sen har det liksom kulminerat kan man säga, sen i ja, våras. Eller inte kulminerat men accelererat. Alltså det är egentligen inte jättemånga personer. Det handlar om, det kanske är en kärna på, på tio personer i, i varje grupperingen. Och så finns det en svans runt om båda. De, de rekryterar ju väldigt aktiva, väldigt unga personer, unga grabbar. Även så långt ner i, så att de är i 14-15 års ålder som får hålla deras vapen och hålla knäck och som inte då eh, råkar ut för, för, för straff straffmyndiga. Det är beklämmande att de får härja eh, år efter år i en stad av Linköpings storlek. Jag och mina medarbetare har på så många rättegångar som har förvandlats till, till rena farsen där vittnerna ingenting minns och, och brottsoffren... Jag minns ingenting heller och säger att det som de, när de blev behörda av polisen samma dag att, det var, att de blev nedslagna säger de att det var bara en liten lätt rättavvisning. Så det förefaller ju som om det har, det har varit påverkan mot alltså övergrepp i rättssak både när det gäller vittnen och brottsoffer Men det är väldigt, väldigt sällan det går att, att belägga detta på få fast någon för det. Så att det innebär på något vis att de vanliga verktygen man har funkar sämre gentemot den här typen av brottslighet. Det som nämns här med ett fåtal riktigt grovt brottsaktiva, en ung svans som rekryteras och vittnen som tenderar att inte minnas särskilt mycket under rättegångar, det känns onekligen igen från andra delar av Sverige. Polisinspektör Kent Almroth han jobbar som insatschef i Linköping och han har jobbat länge inom polisen och han minns när Black Cobra etablerade sig. Ja men Black Cobra kom ju det var ju liksom en, en jättestor förändring för oss när de successivt etablerade sig där. Och eh, det var ju då vi fick eh, upp ögonen för det här med nyrekrytering av ungdomar och hur hela... Skäggetorp bytte karaktär och blev fientligt inställda mot samhället och mot oss. Och man hade egna trafikspärrar, man sköt på öppen gata, och man bar sig åt som svin och skapade en enorm otrygghet. Och Kent Almroth han minns också hur gängens konflikter blir allt mer publika. Vid den här tiden så fanns det en rivaliserande gruppering i Skäggetorp som kallade sig för Asir. De bestämde sig för att ha ett möte med medlemmar ur bägge grupperingarna Black Cobras och Asir, Men det urartar slagsmål och en person som varit på väg till en träning blir oprovocerat attackerad. Och när polisen kommer dit så blir de tvungna att ta till rätt extrema metoder för att avbryta bråket. När det här väl kom fullt ut så hade nog vi slussats in i det successivt vi också. Men det är klart att för varje nytt steg de tog i offensivt arbetssätt med att skjuta och greja det var ju inte vi vana vid. Och jag var ju med när vi fick skjuta varningsskott- för att avstyra ett stort gängbråk på parkeringen- när en kille som tragisbruk knivhuggen. Och det är ju inte ofta vi behöver skjuta varningsskott- och stå mitt i korshällen mellan Azir och Black Cobra- i det här fallet. Black Cobras börjar redan 2012 tappa i styrka- på ett nationellt plan. Mm. Och efter 2014 så är de inte heller längre- en stor maktfaktor i Linköping. Däremot- Medlemmar från Black Cobras tillsammans med personer från andra grupperingar som Soldiers of Hell, Rock Machine, Hells Angels undergrupper. De här personerna bildar en ny gruppering 2017, alltså för fem år sedan. Ja, för nyligen så släppte rättsdatabasen Acta Publica en rapport om MC-klubben No Surrenders uppgång och fall. No Surrender skulle bli väldigt viktiga i Östergötland framförallt Norrköping och Linköping under flera år. De etablerades 2017 av tidigare medlemmar i Black Cobra med bakgrund i då Örebro och Östergötland framförallt och de expanderade ju väldigt snabbt till en början. De hade fokus på narkotikantering men även utpressning och beskrevs av polisen 2020 som, som hade en väldigt stark negativ påverkan på alla samhällen de etablerade sig Och det kraschar ju också med andra grupperingar. No Surrender möter ganska kraftiga reaktioner från etablerade kriminella aktörer på de här orterna kort efter sin etablering. Den här akta publika rapporten, den nämner till exempel fyra specifika händelser av våld riktat mot No Surrender i Östergötland. Polisen rubricerar fredagens kraftiga explosion i centrala Linköping som grov allmänfarlig ödeläggelse. Flera byggnader i korsningen Hamngatan och Ådalagatan fick stora skador när någon typ av sprängladdning ska ha detonerat utanför byggnaderna. Vi nämnde ju Ådalagatan i förra avsnittet också, det är i juni 2019. Det är en bombning av ett lägenhetshus där 20 personer skadades men tack och lov så var det ingen som dog för det här var ju en enorm skadverkan. Det är, det är fruktansvärt det som har hänt och det är bara tur att inte människor blev skadade eller dödade. Det är nästan ofattbart med en sån sprängkraft som det var vid det tillfället. Och tyvärr så ser vi det här på fler ställen över landet att den organiserade brottsligheten, de här hänsynslösa kriminella, de skyr inga medel. Och egentligen så handlar de om markeringar mot varandra i strid om narkotika. Uppgör... Rikspolischef Anders Thornberg var en av de som reagerade på den här händelsen och det blev ju en riksnyhet minst sagt. Måltavlan är det sprängdådet som då var det mest omfattande i Sverige. –i civiltid. Antas ha varit en då ledande person– –inom just No Surrender. Den mannen överlevde ju då– –men sköt sedan ihjäl i en bil i närheten av en hamburgarestaurang– –i Norrköping bara nio månader senare. Under skärtorsdagen sköts en 37-årig man till döds i en bil– –utanför en snabbmatsrestaurang på Ingelsta i Norrköping– –och ytterligare en man skottskadades. Den mördare pekas av polisen ut som ledare för en kriminell gruppering– sedan dess har fyra personer gripits och häktats. Två av dem och ytterligare två av män med kopplingar till No Surrender mördas i Norrköping under 2019 utanför en nattklubb. Skottlossningen i centrala Norrköping som ägde rum under natten till torsdag där två män dog väcker starka känslor bland stadens invånare. De båda männen var kända av polisen sedan tidigare och var hemmahörande i Östergötlandet. Det är många namn på grupperingar och stadsdelar här. Men om man förenklar det hela. Ska vi summera hur ser läget ut för No Surrender i Östergötland här kring 2020? Ja, men kortfattat. No Surrenders etablering den var rätt kaosartad. Precis som med Black Cobra har de ju då. attributen av ett välorganiserat MCN. Kläder med tryck, hierarki med förhållningssätt, regler för hur saker funkar. Det är ju något som skiljer dem då från territoriella nätverk där organisationsstrukturen ofta är mer platt. Men efter en... Lite kaosartad men ja, i deras mått och kanske framgångsrik start så börjar organisationen snabbt lösas upp. När det här våldet som vi beskrivit nu i Östergötland pågår så har redan gruppen börjat splittras på ett nationellt plan med chapters eller lokala grupper då, som hoppar av helt enkelt. Och något som skiljde No Surrender-MC från äldre etablerade MC-gäng- det var att de ofta rekryterade mycket yngre medlemmar. Och polismyndigheten beskriver det som att de påminner mer om ett territoriellt nätverk än en klassisk MC-grupp. Och efter det här hårda trycket mot No Surrender så har de mer eller mindre helt försvunnit från Linköping. Och kvar i Linköping är en ny, kanske ännu mer splittrad karta av Kent vill vid Linköpingspolisen summerar det senaste decenniet så här. Sen finns det ju en historik i Skäggetorp. Jag menar vi hade ju genkriminalitet för en tio år sedan som drog igång och förändrade hela bilden för oss. Sen hade vi ett vakuum efter det och nu har vi ju något som är än värre. Och polisen Jongskog ser också en situation som är allt svårare för polisen att överblicka. Vi ser ju att, att det här är ganska en ganska komplicerad struktur där vi kanske tidigare mer kunde se hur olika kriminella grupperingar hade en, en hierarki och en fast struktur och nu så, så ser vi att det här är löst sammansatta nätverk där lojaliteter finns bland människor som har vuxit upp tillsammans men de lojaliteterna kan skifta när man hittar ett gemensamt kriminellt projekt att arbetas på. Vi ser också att det finns en mängd olika konflikter igång samtidigt hos de här individerna. Och nu är vi framme vid våren 2021 och starten på en våldsvåg som ska bli ännu värre än den man såg när No Surrender MC drevs bort. Grupperna som är aktiva i stan och som vi kommer prata mycket om och nämnde också i förra avsnitt, det är de territoriella nätverken. Berga, söder om stan och sen har vi då Skäggetorp, norr om stan. Berga var ju tidigare kopplade till No Surrender- mm. och Skäggetorp kopplas till Bandidos och undergruppen X-team. För Bandidos och X-team är också en viktig spelare- på den här kriminella kartan i Linköping just nu. Men när då No Surrender försvann, då upplöstes också- många andra allianser. För våren 2021 då kan man säga att det är lite grann varje grupp för sig själv. Sex eh, mord eh, som eh, vi kan säga har... Polisen John Skog igen. Har varit i gängmiljön och är ett resultat av konflikter mellan olika kriminella grupperingar i, i Linköping. Eh, sen har vi också haft ett stort antal mordförsök, skjut, våld... Det här påfrestar naturligtvis för hela samhället och alla människor som drabbas av det här, men också naturligtvis polisen och våra resurser. Och starten det är ett mord på en man i 20-årsåldern i Berga den 19 maj förra året. Det var en man i 20-årsåldern som avled efter att ha blivit skjuten i stadsdelen Berga i Linköping under onsdagskvällen. Det bekräftar nu polisen för... Mordoffret var skyddsväst. Han var tidigare dömd för bland annat narkotikabrott och rån. Och vi nämnde ju det här mordet också i förra avsnittet. Och enligt hans anhöriga så var killen inte en person som var involverad i tyngre kriminalitet. Varför just han blev skjuten på öppen plats är fortfarande oklart. Och det är en av flera utredningar som fortfarande pågår och där inte sitter någon frihetsberövad. Kort efter det här mordet i Berga, då mördas också en 16-årig kille återigen i Berga och även en 15-åring skadas vid samma tillfälle. Polisen går ut tidigt och berättar att man tror att det här mordet kopplas till gängkonflikterna i stan. En person dödades vid en skottlossning på en restaurang i Skäggetorp i Linköping på onsdagen. Det var strax efter klockan ett idag som vi fick flera samtal om skottlossning här i Skäggetorp. Och sen skjuts då mannen i 30-årsåldern års när han sitter på en restaurang i Skäggetorp i augusti 2021. Allt fler sådana här mord på öppen gata sker under dagtid och bland den stora allmänheten som en typotet skulle kunna komma till skada– Jan Staff är kriminalkommissarie vid Linköpingspolisen. Också en utveckling som vi ser väldigt, väldigt negativt och, och ledsamt på. Eh, när man då helt enkelt beblandar sig med vanliga människor och eh, avrättar personer till höger och vänster. Där tredje man skulle också kunna falla offer för någon av förlupen Kula. Det, det har vi inte sett tidigare genom åren utan det är en ny utveckling vi vill jag påstå. Och den här mannen han var kopplad till Bandidos i Stockholm. Och hans död får väldigt mycket uppmärksamhet. Bandidos gör ju kort efter en kraftsamling till minnesstunden bara några dagar efter mordet. Och många kopplade både till DMC-gänget men också kopplade till nätverket i Skäggetorp syns på bilder tillsammans. Det är extra polisbevakning i Skäggetorp eftersom det ska hållas en minnesstund för den man som mördades i onsdags. Och polisen är på plats för att se till att minnesstunden kan genomföras utan störningar. Och polisen meddelar. Några veckor efter det här så är det ju ett mordförsök i ryd. Det djupt ju vi i förra avsnittet och flera av de personer som var på minnesstunden de förekommer också i det här mordförsöket i ryd på olika sidor kan man säga. Men om vi går tillbaka då till mordet i Skäggetorp och vad man faktiskt vet om det som händer den 25 augusti och vad polisen har gått ut med. Polisen uppger att två personer ska ha cyklat från mordplatsen i Skäggetorp i förra veckan då en man i 30-årsåldern sköts till döds på en restaurang. Polisen är intresserad av alla iakttagelser kring detta men vill inte gå ut med något signalement på de två personerna för att inte påverka... Mordet det sker vid 13-tiden, en onsdag, som alltså mitt på dagen. Mm. Mycket folk i rörelse. Det finns också övervakningskameror i det här området. Skäggetorp är dessutom ett Område som är utpekat av polisen som ett rätt utsatt område som man har lite av en höjd beredskap kan man säga. Men om man då kollar på den här platsen där mannen blir skjuten, just den restaurangen har inga övervakningskameror. Och man kan dessutom ta sig till den här restaurangen via ett parkeringsgarage som också saknar övervakningskameror. Polisen har gått ut med att man letar efter två personer som ska försvunnit från brottsplatsen på cykel. De har man ännu inte fått tag på. Man har ju kunnat peka ut en flyktväg för de här två misstänkta skyttarna. Att man ska ha åkt iväg mot Stiglövsgatan i riktning mot Torpskolan Och det har ändå gjort att man har kommit lite vidare i det här. Det har genomförts dörrknackning, hållits förhör. Enligt polisen så har man även gjort husransakan på två adresser i bostäder och andra typer av undersökningar. Men man har fortfarande inte någon säker identitet på de här då två personerna som lämnar på cykel. Polisen säger också att det är många skott som avlossas på den här restaurangen, över tio skott. Men man vill inte säga om det är från ett eller flera vapen. Och vid första anblick så såg många det här som ytterligare ett mord i konflikten mellan Berga och Bandidos. Och att Bandidos och Skäggetorp skulle vara på samma sida i det här. Att man slåss om narkotikamarknaden helt enkelt. Men någon färdig förundersökning eller polisutredning som bekräftar det, det finns ju inte eftersom mordet inte lätt till åtal. Det sitter heller inte någon frihetsberövad misstänkt för inblandning i mordet, även om utredningen då fortfarande pågår. Men enligt uppgifter både till oss på Peter Krim, men också till Akta Publika som de skriver i sin rapport- det är ju gällande att mordet istället kan vara kopplat till en konflikt mellan de tidigare allierade i Bandidos och Exteam och Skäggetorpsnätverket. Då. Och det ska handla om att Skäggetorp anser att Bandidos tagit för stor del av då brottsvinsterna. I oktober 2021 skjuts en man i 35 i ihjäl och kort efter det grips en Bandidos med medlem från Stockholm och även en person kopplad till Bredingsnätverket blir misstänkt för mordet. Men båda de släpps senare. Även det mordet ska ha förvånat polisen- och de hade svårt att koppla det till konflikten. och I Aktas rapport pekar man på att det här- troligen kan ha varit ett rent felrek- och att den riktiga måltavlan det var en annan man. Och den mannen, den förmodade måltavlan alltså- har enligt uppgifter till Peter Krim tidigare varit medlem i X-team. Och sen försökt lämna livet, betalat en avgift på flera hundratusen kronor till gänget- för att kunna göra det. Vi pratade faktiskt om den här mannen i förra avsnittet också- eftersom han fick hjälp av SIG, alltså Sociala Insatsgruppen, för att hoppa av. Men han ska sen ha dragits tillbaka in igen i kriminalitet. Och mannen skjuts då ihjäl i slutet av januari på E-kolmen. Här sitter det ju då en personfrihetsberövad misstänkt för inblandning. Men faktum kvarstår. Inget av morden med skjutvapen i Linköping senaste året har lett till åtal. Och de vapen som används vid de här morden har heller inte tagits i beslag, vad vi kunnat få reda på. Beslag av vapen har polisen däremot gjort. Och det handlar om rätt många vapen de senaste åren. Och att beslagta vapen det kan ju vara ett sätt att stoppa användningen såklart av det aktuella vapnet. Men också för att få de som kan tänkas använda sig av vapnet inlåsta och häktade då för grovt vapenbrott. För att sedan år 2018 så är ju golvet för grovt vapenbrott två års fängelse, vilket eh, blir obligatorisk häktning. Vapentillgången då bland kriminella nätverk den ser ju tyvärr rätt god ut och så även i Linköping. Det är, det är superallvarligt. Eva Neomek är chefso- och klagare vid Åklagarkammaren i Linköping. Eh, lagstiftaren har ju försökt komma till rätta med detta genom att höja straffet och göra eh, att när det handlar om grovt vapenbrott att det föreskrivs så kallad obligatorisk häktning. Men det är jätteallvarligt. Vi ser ju att eh, det finns god tillgång på vapen och även unga personer har ju tydligen ganska lätt att komma åt vapen. Och de är inte jättedyra. För en 10 000 kronor så kan du komma åt ett illegalt vapen. Och att det finns mycket vapen i omlopp, det är också något som polisen i Linköping som Kant Almroth har märkt. Det har jag fått till mig också av personer som är i miljön. Att det finns att tillgå. Och vi hittar ju en hel del vapen. Fantastiskt bra jobbat av många. Vi är både hundförare och unga kollegor som river och sliter och lyckas gräva fram det ena efter det andra. Men alltså vi kommer ju inte ner, i, i det, det finns ju alltid tillgång. Och apropå det här med polisens slit som Almerot nämner- kollar man närmare på statistiken från NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum- som gör då vapenundersökningar och provskjutningar. Då visar det sig att vapenbeslagen i Östergötland- där då Linköping ingår, ökat senaste åren. Under 2018 och 2019 då tog polisen i Östergötland 75 skjutvapen i beslag. Men 2020-2021- då tog man 126 skjutvapen. Det är en rätt stor mm. ökning. Bryter man ner det och kollar på vad det är för typ av vapen man har tagit- då finns det siffror för 2021. Där handlar det om 30 enhandsvapen, 5 kulgevär, två hagelgevär- och så ett militärt vapen. Då. Ja, det är ju en klar negativ utveckling. Det har ju skjutit i höjden, det, det vet vi alla. Mats kriminalkommissarie vid Linköpingspolisen. Det ser vi inte minst med alla beslag vi gör- vi gör ju förhållandevis mycket och den här lagstiftningen som är relativt ny med grovt vapenbrott och den presumption för häktning, det är ju ett bra verktyg för polisen så att säga. Vi får ju bort många som hanterar vapen och vi anträffar en hel del vapen, det är bra. Men det finns allt för många som är ute på gatan i orätta händer helt enkelt. Om man då jämför med exempelvis Sörmland som även de har haft problem med skjutningar och mord med skjutvapen så tog man där bara 52 vapen under 2020 och 2021. Alltså hälften så många som i Östergötland. Och vad säger då de här beslagen? Mm. Det kan ju säga en del om polisens arbete eller rivet och slitet för att använda Kent ord. Man har letat och då har man också hittat vapen. Kanske har det ibland varit lite tur inblandat också. Samtidigt så tyder de här beslagen då, i kombination med att det fortsätter skjutas. Mm. Det tyder på att det finns en rätt god tillgång ändå, som både polis och åklagare varit inne på. I förra veckans avsnitt då tog vi också upp det här mordförsöket som skedde i höstas där de inblandade både åtalade offer var rätt unga personer i 20-årsåldern. Och något vapen togs ju aldrig beslag där heller. Och en tendens som Linköpingspolisen tycker sig se det är just det är allt yngre som bär vapen. Jon Staff, i igen. Vi har fått strängare straff vad det gäller vapenlagen. Vi har fått större möjligheter att beslagta vapen och få en effekt av det hela. Det i sin tur givetvis har medfört att brottslingarna har följt med och varit väldigt följsamma och då givetvis sett till att väldigt, väldigt unga människor har fått bära de här vapnen, transportera vapen. Och även i vissa fall då olyckligtvis har blivit tvingade att vara gärningsmän. Därför ser vi så pass unga gärningsmän bli lagförda i våra rätter runt om i landet. Det här känner vi ju igen från andra städer också. Och samtidigt som polisen jobbar med enskilda utredningar så kan man också lägga det större pustet. Hur hänger allt det här ihop? Det är svårt att säga varför den här våldspiraden eskalerade egentligen från maj 2021 och fram under hela året och även in nu på, på 2022. Helt klart det är att några av de här ärendena hänger ihop med varandra. Kanske inte alla men mångt och mycket hänger mycket ihop med varandra. Där olika grupperingar då slåss om makt status och givetvis ekonomiska intressen. Sen finns det givetvis en och annan en och annat ärende där man kan tänka sig att det är personliga konflikter som ligger bakom också men i ytterst så hänger många av de här riktigt grova brotten i Linköping under framförallt 2021 ihop med varandra. Så för att sammanfatta lite delförklaringar bakom det ökande dödliga våldet i Linköping så ser vi en ökad våldsanvändning över tid ända sedan 2010-talets början. Mm. Vi ser också fler konfliktytor mellan olika grupperingarna, vi ser allianser som faller samman plus då den här ökade tillgången på, på vapen. Att de här morden sen inte gått att lösa, det är inget unikt för Linköping. Kolla vi på de program som vi har gjort under det här dryga året som mm. Peter Klim har funnits så är det ju väldigt många tyvärr som handlar om mord med skjutvapen som inte blivit uppklarade. Och vi har ju nämnt att en del i det här är, handlar om vittnen och målsägande som är rädda för att berätta och vittna samt en tystnadskultur inom gängen. Men det som polis och åklagare ser i Linköping det är att samtidigt som våldet ökade så blev det också en ökad professionalisering bland de kriminella i Linköping. John Skog vid polisen i Linköping. Många av de här individerna har varit inblandade i, i rättsprocesser tidigare och känner till polisens arbetsmetoder på ett annat sätt än vad var många andra människor som, som är misstänkta för brott. Det kan röra sig om att, att man har haft flera kontakter med polisen innan. Man har tagit del av förundersökningsprotokoll. Varit på förhör. Haft biträde av en försvarare. Vi ser att, att många människor i gängmiljön också följer rättegången och ser vad de olika inblandade personerna har sagt. Och när man väl samlat på sig den här kunskapen så förs den också vidare till andra inom nätverket och till de nya ungar och personerna som ofta rekryteras. Nej, men det säger väl att man är uppvuxen i kriminell miljö, skulle jag säga, där, där man har olika former av kontakt med, med människor som är insatta i den här världen och kan föra kunskapen vidare. Och jag menar, vi, vi har ju att göra med ganska unga människor i, i vissa fall också. Det, det är tydligt att det finns en struktur för det här i de utsatta områdena, att man förmedlar kunskapen vidare. Det här gäller inte bara hur man ja, arbetar för att Nej. inte bli påkommen- utan också hur man agerar om man blir gripen, misstänkt för ett brott. I stort sett när vi griper har ett namn på en känd advokat som de levererar. Alltså de vill ha en kanske en advokat från Stockholm som har hanterat genkriminella utredningar förut. Så att, att de är väl förberedda och fostrade i den här miljön- det, så att säga, det blir livets skola som de får i, i fel skola från början. En annan utveckling som polis och åklagare i Linköping pekar på och har sett över tid, det är ju hur kommunikationen mellan kriminella förändrats efter att de här stora krypterade tjänsterna föll dramatiskt under de senaste ett och ett halvt åren. När man inte längre har Enkrochatt, man inte längre har Anom, och man inte längre har Sky att ringa på så får man lösa det på annat sätt. Sen är det ju så att eh... Kriminella, De är fullsamma och lär sig att det är farligt att prata i alla lurar utan då hittar man andra vägar. Jon Staff, inköpningspolisen igen. Man träffar fysiskt och pratar med varandra och ibland också så, så väljer man andra vägar som polis och åklagare inte kommer åt dem på. Och det är därför det är så oerhört viktigt för politikerna och lagstiftaren att ge svensk polis nya verktyg. Vad jag tänker på, på det framförallt att polisen ska ges möjlighet att lyssna på kriminella och framförallt kriminella nätverk innan brotten ägt rum. Chefsåklagare och klagare Eva nemek tror dock att det bara är en tidsfråga innan nya system är igång plus att det fortfarande finns vissa system som polisen inte lyckats knäcka. Samtidigt så verkar också kriminella använda system som man trodde var förpassade till, ja, kanske historiens soptipp. Jag är helt övertygad om att eh, det kommer komma nya sådana här krypterade. Och vi vet ju att kriminella har en väldigt medveten kommunikation idag. Det är ingen som pratar på telefon. Utan man använder krypterade appar väldigt mycket. Alltså, vi, vi kan ju se att man är väldigt mycket tillbaka till att man faktiskt träffas och promenerar. Och planerar alltså tillbaka till, till uh, walk and talk- uh, för att man är medveten om, man litar inte på eh, kommunikationen men och använder man någon sorts kommunikation så, så är det via de krypterade appar som vi inte kommer åt. Läget i utredningen om mordet på restaurangen i Skäggetorp i augusti förra året det är att utredningen fortfarande pågår men ingen sitter frihetsberövad i nuläget. Däremot finns det ett antal personer som är enligt polisen då, väldigt intressanta som ligger strax under skälig misstanke. Och det är faktiskt rätt många, någonstans mellan fem och tio personer som man tror kan ha någonting med det här mordet att göra. Nu var det ju två personer som försvann från brottsplatsen på cykel som man inte har hittat. Men som sagt enligt polisen så finns det fler som kan ha varit inblandade i det här. Och vad gäller det senaste mordet i Linköping från slutet av januari i år, det skedde ju på Ekolmen, så gjorde man ett genombrott förra veckan under natten mellan torsdag och fredag så grep polisen en man i Uppsala på sannolika skäl misstänkt för inblandning och vicechef och Malin Axelsson var rätt förtegen efter gripandet vill inte gå in på så mycket detaljer för att utredningen då är fortfarande väldigt känsligt och tidigt skede men i måndags då kom beskedet att den misstänkte häktades för medhjälp till mord. Där det skulle bli väldigt spännande att följa. Den här mannen har ju också ett belastningsregisterutdrag på ungefär fyra sidor. Mm. Ingenting så här grovt i belastningsregistret. Men värt att nämna är ju också att han är skriven på en adress i Gävle. Det är ju någonting vi har sett tidigare att man kan byta tjänster med varandra. Men han förnekar brott. Vi får se vad den här häktningen leder till om det blir något åtal så småningom. Sen är det en annan skjutning där personer skadades men inte dog tack och lov. Den skedde 3 november förra året. Där är det på gång ett åtal som väntas komma i maj. Ja, ni har nog tyvärr inte hört det sista om Linköping från Petri Krim. Och vi kommer ju hålla koll på alla de här fallen och ta upp dem i veckan framöver. Du har lyssnat på Petri Krim om det nya våldet i Linköping del 2, de ouppklarade morden. Reportrar idag var Peter Veide på P4 Östergötland och Linnea Hjortstam. Producent Alexandra Sandemalm och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på 073 461 2915. Där finns vi också på WhatsApp på Signal eller maila oss på petrikrim@sverigesradio.se. Vi finns också på Instagram. Det heter vi och på fredagar lägger vi ut en kortare nyhetsuppdatering som vi kallar veckan. Jag heter Eva Lisa Wallin. Och jag är Viktor. Aldén. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.